Доню Люба, я не розумію тебе, ти ж сама його бачила І сама розповідала про біднесеньку Світланку, яку він викинув як непотріб, бо знайшов нову іграшку, тебе Бідолаху Світланку? Ого й перестань, мамо, вона ж ніяк не бідолаха З чого ти взяла, до речі, що я йому потрібна? Ми лише знайомі і все З твоїх картин, Люба, з твоїх картин, не вигадуй, я не забавка Мене не так легко надурити чи звабити, я їжак, колючий і противний у мене з ним нічого нема. Повторюю ще раз. Знайомий все. Заспокойся. Заспокойся? Бо ти їжак. Ага. Судячи із зачистки, так. Ірина благально дивиться на доньку. Слухай, доню. Може ми тебе відправимо за кордон вчитися, а? Є така нагода. Тобто від гріха подалі. Втікати? Знову втікати? Моя бабуся втікала. Ти досі біжиш. Твоя бабуся не втікала! Сердито кричить Ірина. Вона втікала, обриває різко Аліна. Втікала! обриває різко Аліна. Інколи зумисне померти – це також втеча. Не хочу, щоб моя донька бігала. Ти ж сама, кажеш, від долі не втечеш. Не наздогнала вона тебе, наздоганяє твою доньку. Не хочу, щоб погоня тривала. І щось небачене ефемерне гналося вже за моїми дітьми. Хтось мусить зупинити цей біг. Знаєш, що на всякій там фобії говорив Лакан. Слово «слон» набагато реальніше від самого слона. Ти сама себе лякаєш тим слоном, і стараєшся залякати мене. Я не лякаю тебе. Я боюся. Коли побачила твою картину, спершу подумала, що то мігонехмарник якимось чином повернувся і вирішив помститися за Ігоря. І на тобі ще один. Зайда. Мамо, я буду обережна. Обіцяю, він мій знайомий і тільки. Ми з ним навіть не друзі. Вгамуйся. Аліна встає з крісла, підходить до вікна. Слід перевести розмову на інше, бо вся ця балаканина зараз піде на друге коло за висока напруга. Намацує в себе під теніський оберіг. То твій дарунок, Срібне сонечко, яке мені скидати не можна, То насправді Ослін? Той самий, що ледве не вбив Ігоря? Так, Ослін. Дуже сильний, потужний оберіг. І він може сильно вдарити, коли треба. Сила землі. Діє тільки при тілесному контакті. Не скидай його ніколи, будь ласка. Одного разу він ледве не вбив гони хмарника. Немає нічого сильнішого від сили рідної землі. Так, можливо тільки кохання. Добре «Сила землі, кажеш?» «От для чого твій талант травниці, мамо?» «Це багато пояснює». «Ти говорила, що в нашій родині всі жінки знатниці травниці, прабабуся, прапра...» «Ти маєш той хист?» «Чому я його не маю?» – запитає Аліна, зазираючи пильно Ірині в очі. «Ти його маєш», – винувато тихцем відповідає Ірина, відводячи в бік погляд. «Але ж, мамо, ти перевіряла мене і сказала, що...» «Я збрехала». «У тобі навіть більше сили, ніж у мені». Того разу, коли я тебе перевіряла на травах, ти ні разу не схибила. Я збрехала, бо вважала, що так вбережу тебе від того марення, у якому жила сама всі ці роки. Але ж ти казала, що... Мамо, Боже! Ти не думала, що мала мені все розповісти вже давно. Так, щоб я була готова. До чого готова? Що можуть вдіяти трави проти почуттів чи проти такої сили? Що? Вони не вертають із того світу, не зцілюють душі, лікують і все. Все? Ну ти взагалі. А скалічений Ігор. Ти його ледве не вбила. Сила землі, гнів землі, мамо. Ти мусиш мене навчити всьому, що вмієш сама. Кажеш, то не зброя? Але в того, хто дарував жінкам з нашої родини такий талант, були свої причини і дуже вагомі. Ірина хитає головою. Я можу тебе нічому і не вчити, бо той дар від народження живе в тобі. Коли захочеш, то не гірш від градобура, зможеш читати мову трав. Лише доти пальців спочатку, а згодом одного погляду буде достатньо. Дводушник тільки чує їх, але не розуміє. Чути і розуміти, доню, різні речі. Звичайно, я навчу тебе певних рецептів, коли краще збирати ту чи іншу страву. Але то швидше буде, як шпаргалка для здібного стараного учня. Як це? Для чого такому учневі шпаргалка? От-от, шпаргалка такому учню не потрібна. Він впорається і без неї. Сподіваюсь, мамо, це все? І ти від мене більше нічого не приховала? Запитує Ліна. Все. Хоча... Ірина наче сілкується пригадати щось важливе. Чи я розповідала тобі про прокляття, точніше легенду, яка передається з покоління в покоління, у нашій родині? І, здається, саме з неї вся ота чортівня і почалася. Коли Ірина закінчила переповідати Оринену легенду, вони ще довго сиділи в кімнаті мовчки, кожна думала про своє. Чи була в тій легенді хоч крихта, правди, ніхто не знав. Та Аліні видавалося, що коли гони хмарник, то невигадана реальність, чому б казці такою не стати? А цікаво було б глянути в вічі своєму прапрадіду, який то все заколотив. Вона б із ним побалакала, хоча він, схоже, і так добряче покараний. Хай відбуває свою покуту. Зеленчать ключі вхідних дверей. Прийшов тато. Ми завтра їдемо на Шацьке озеро відпочивати. На два тижні. Ти з нами? Питає мама. Звичайно, з вами. Ми далеко не про все поговорили, мамо. Ти обіцяла мене дечого навчити. Нам для цього потрібен час. Вони йдуть на кухню. Аліна дістає з похідного наплечника цілу торбу різних лікарських трав, назбираних для мами. Альбом для ескізів дівчина простягає батькові. Поглянь, татку, мої замальовки Карпат. Оціни. Вони на кухні вечеряють, Аліна захоплено розповідає про смотрич про дорогу про своїх нових друзів. Тато усміхається і листає альбом. Між двома сторінками натикається на жмут трішки прив'ялих білих квіточок зірочок. Василь бере його обережно, загадково посміхаючись, простягає перед собою Яка краса Іринко. Це ж шовкова косиця. За гуцульським повір'ям, доню, ти тепер маєш одружитися з тим, хто здобує для тебе. Ірина занурена в свої думки і зовсім не чує слів чоловіка. Аліна усміхається. Бере дельвейс із таткових рук, ніжно гладить рукою. Хто зна татку, хто зна.